Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen kära lyssnare till veckans program. Vi lyssnar på glad musik med Prebenissen, en dansk jazzmusiker och hans grupp The Spirit of New Orleans. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad I'm fighting to be free. I'm so glad I'm fighting to be free i'm so glad i'm fighting to be free singing glory hallelujah i'm so glad i'm so glad jane can stop us now i'm so glad jane can stop us now i'm so glad jane can stop us now, so stop us now singing glory hallelujah i'm so glad udda och härlig och glad inspelning. Jag tycker om den här musiken. Och eh, det finns ju mycket udda sånger och personliga sånger. Och eh, jag tar mig friheten lite nu och då i mina program att spela för dig... Eh, ...mina egna sånger. Eh, och många av dem finns eh, inte i eh, fina studioinspelningar utan... Bara i lite grann hemmainspelningar vid datorn och hemma i mitt hem. Och här ska du få höra en av dem och den heter ändå älskad. Och den säger bristfällig men ändå räddad. Bongstyrig ibland men ändå älskad och så vidare. Och det handlar om att man kan vila i Guds kärlek. Fast man är en vanlig bristfällig människa, för nåden Guds oförtjänta kärlek finns med oss. Var snälla lyssna på min lilla sång här om min egen inspelning. Bristfällig men en. Komlig men ändå använd av Gud. Onstyriga blå. No! Det finns ett eh, härligt eh, sångar- och musikerpar, två män, som har sina egna familjer, var och en av dem. Eh, Lars Mörlid Peter Sandvall, de har skapat tillsammans väldigt mycket härlig kristen musik Och här sjunger de och spelar Mitt liv och min lovsång. Se att i min svaghet är jag stark Även prisar dig när glädjen vänds i sång Jag vill alltid lova dig Jesus, jag vill ge dig mitt liv och min lov Som är en gåva från dig Har du sagt Jesus, jag vill ge dig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 jag vill ha till Lodane, Jesus, jag vill ge dig mitt liv Och min till Lidl, är vill ha till Lidl, jag vill ha till jag vill ge dig mitt jag vill ha till Lidl, dig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 Apropå udda och personliga sångskapare så spelar jag ganska ofta i mina program. Ingemar Olsson, baptistpastorn som är rocksångare och poet och eh, musiker och har skrivit så mycket fantastiskt fina sånger. Fyndiga visor, mycket svängiga visor och här kommer hans egen Livet går vidare, det är allt. Det är värt att lyssna på Ingemar Olssons texter. Store. I det här programmet så ska vi höra ett samtal med Lennart Svensson i Kvarnstad, norra Öland. Jag har två goda vänner som heter Lennart Svensson. En bor i Lund på vintern och på Brattön utanför Kungälp på sommaren. Och honom brukar vi träffa och hans fru på sommaren. Och så har vi våra vänner Lennart och Inga Svensson som bor på Öland och som vi också... Hälsar på och hyr en stuga av eh, ibland på Öland på sommaren. Och eh, vi ska lyssna på ett eh, samtal med honom. Ett intervju som jag gjorde i juli månad 2017. Vi gör den i två delar så att första delen kommer i det här programmet och den andra delen nästa vecka. Och jag ringde honom alldeles innan jag spelade in programmet den här veckan och frågade om önskesånger. Och då tog han nästan direkt fram, låt mig få höra om Jesus. Och här får vi den med strängmusiken Saron Göteborg, en inspelning för ganska länge sedan. Låt mig få höra om Jesus. Då lyssnar vi till intervjun. Första delen alltså. intervju med Lennart Svensson, Kvarnstad, Norra Öland. Jag har glädjen att sitta vid Kvarnstad på Norra Öland i det som för mig och min fru är ett paradis. Vi hyr billigt en jättetrevlig stuga av Inga och Lennart Svensson som är goda vänner från åren på 80-talet, när jag var pastor i Strängness. Lennart, för mig är det här ett paradis att komma till Hälsa på någon vecka om året kanske. För dig är det mest arbete, eller är det ett paradis också? Ja, även arbete om man tycker det är roligt är ett paradis och det känns ju väldigt stimulerande att kunna få hålla på i sin egen takt varje dag. Eh, men du är inte ölänning från början? Nej det är jag inte utan det är ju min hustru som är ölänning. Och var kommer du själv ifrån? Ja, jag växte upp i Stockholms norra skärgård och vi flyttade därifrån när jag var, gick i tredje klass och flyttade utanför Sparreholm en tid. Men sedan så flyttade vi därifrån till Nykvarn och det är väl där som mina ungdomsår var. Jag gick i klass när vi kom till Nykvarn. Så jag avslutade min skolgång då i Nyckvarn. Det var sju år i folkskola och sen skolkök på sommaren. Det var allt. Eh, alltså, du har inte gått många år i skola. Eh, när jag träffade dig så bodde du eh, utanför Mariefred på Hedlandet tror jag hette. Eh, och Det var ju 84 antagligen när, när jag kom ner till Strängnäs. Eh, när flyttade ni själva till Mariefredstakten? Vi bodde de första fyra åren som nygifta utanför nykvarn. Mm. Men sen flyttade vi eh, 1970 Flyttade vi till eh, Marie Fred. Sen på 70. det var vid eh, adventstid. Du är en 80-årsman cirka idag och det intressanta är att när jag träffade dig då levde ju både din mor och din far, Ivar och Anna Svensson. Så att jag känner ju din föräldrageneration lite grann också. Eh, hur gamla var de när de fick flytta från det här jordelivet? Pappa var eh, 79 år. Nej, 76 år var det. Mm. Och eh, mamma var, fattades 8 månader i 100. Tänk jag. Mm. Ja. Eh, de var ju fromma kristna. De var pingstvänner och med i församlingen där jag var pastor, har jag för mig. Och eh, du har ju varit kristen så länge jag har känt dig. Men följde tron dig ända från barndomen? Ja, det kan man nog säga att den gjorde. Men eh, den har väl utvecklats under åren mm. och... Eh, jag har ju haft vissa vissa konkreta avgörande för, för min tro. Mm. Och eh, min mamma och pappa kom ju inte från en tradition eh, inom pingsväckelsen utan man kom ju från missionsförbundet. Men man kom ifrån en missionsförsamling där vuxendop tillämpades. Ja. Och eh, Sen flyttade vi till Nykvarn och då vart vi medlemmar i Södertälje på som och Nykvarn var utpost i Södertälje. Och där döptes jag och det var nog den största ställningstagandet för en, äh, en Jesusgemenskap. Hur gammal var du när du döptes? Jag, var, jag har svårt att säga det men jag var över 15 år. Ja, Vad har du arbetat med under livet? Har du haft olika yrken? Ja, det, vi växte ju upp som familj i ett jordbrukarhem och det var väl den banan som man var, hade slagit in på som man trodde skulle bli en bana. Men eh, sen upplevde vi 1955 då var det ju ett så otroligt torrt år. Det var en väldigt bröt eh, vår. Så att vi kunde inte sova på våren i tid. Och sen var det så fruktansvärt torrt. Så att eh, ja, man skojade och sa att gråsparvarna låg på knä för att kunna äta. Så att det var total missväxt. Och eh, då, då insåg vi att ja, det här var nog inte... Det liv som skulle vara. Och då kom frågan på renhållningen i Nykvarns samhälle. Det var, hette Turinge kommun då. Mm. Och jag var 18 år då. Och jag, lyck, jag och min bror, vi övertygade pappa om att skriva under anbudet. För vi var, då måste man vara myndig och det var väl 21 år. Mm. Så att eh, vid 18 års ålder började jag som renhållningsentreprenör. Men eh, hade du lastbilskörkort redan då? Eller hur, hur Nej, fraktade ni grejerna? Det var med traktor och kärra. Ja, ja. Eh, för att när jag träffade dig då då uppfattade jag dig som att du hade åkeri och sysslade med lastbilstransporter. Var det så kanske? Ja, det var väl en utveckling som följde ut. Vi hade ju en... Eh, en tid däremellan då jag hade grävmaskiner och höll på med det. Men sen så var det så här att jag sålde det bolaget. Och sen så arbetade jag i större i ett tag. Så du har själv lastbilskort och, och ja, ja. du kör några ja. stora tunga Ja, om det, be det behövs så gör jag ju det. Ja. Men Åkerid fick ju den vänningen att mina arbetsuppgifter kanske var mera hemma än ute i bilen. Ja, du höll samman jobbet kan man säga När vi var tillsammans i Strängnäs under åren, det var ju rent praktiskt så att den här gruppen som du var med i och en av ledarna i ni var ju en del av Södertälje pingstförsamling men det var mer praktiskt eftersom ni var i Strängnäs kommun att ni blev en del av Strängnäs pingstförsamling och då är det därför som vi började samarbeta med tillsammans. Och då var du en av församlingsledarna också så att det är där jag minns gemenskap med dig, gudstjänster också och sådär. där. Blev, vi har ju ett sätt i pingsörelsen där man kallas äldste när man är församlingsledare och det är ju mer som en hedersbetygelse. Hur gammal var du när du blev äldste? Ja det kan jag, det har jag inget uppskrivet på tänkte jag säga. Hur gammal jag var då? Det kan får man väl räkna tillbaka på årtalet då. Du var där mellan... 84. – Och 89. – 89, och det var väl omkring 88 eller då? – Ja, så att det var under ja. min tid, som det, ja. det, var, det var din första tjänst som äldste. Jag ja. jag fick för mig att du även var äldste i Södertälje eller i den här ja. Mariefredsgruppen. – Nej, det var jag inte. Nej. Men äh, 88, ja, det måste, jag måste ju ha varit äh, 40 år omkring. Berätta lite om det här stället som jag tycker är ett paradis. Det är ju ett ganska, en ganska, väldigt stor tomt tycker jag. När jag sitter i mitt hörn vid stugan så ser jag bara en jättelik gräsplan framför mig. Men det är ju flera hus här. Berätta lite om hur det kom sig att ni flyttade hit och köpte det här, och vad du håller på med här. Vi köpte det här 1988. Och då eh, fick vi möjlighet att köpa något eh, sommarställe som vi hade önskat att vi skulle kunna ha på Öland då för att vi var ju ofta på somrarna på Öland men då tyckte vi att vi skulle vilja ha något eget på Öland och eh, då... Ja, jag tyckte gärna att jag skulle vilja ha ett litet torp och det här är ju faktiskt ett litet torp med lite, lite mark till och sådär. Och sen så är det ju mycket hus. Och de husen såg väl inte ut då som de gör nu för att det har varit ett eh, kontinuerligt renoveringsarbete. Så att... Eh, våra barn, vi har tre barn och de har var och en sin stuga på gården. Och sen har vi ett litet gästhus som vi hyr ut till goda vänner. Mm. Så det här blir som en samlingspunkt för er familj, kan man säga. Ja, det mm. gör det och det har nog en väldig betydelse. Vi har ju en son som är utomlands och han mm. säger att det här stugan på Öland, det, det är den enda kopplingen jag har till Sverige. Tänk ja. ja. Och det, som man säger, jag kanske inte kan vara här så mycket, men mentalt så finns det ändå en hållhake hit. Ja, vad bra. Var bor han någonstans? Sofia i Bulgarien. Det är, det är väl inte så jättevanligt att man som svensk medborgare bor permanent i Bulgarien. Vad, hur kommer det sig? Ja, det kommer väl se till att det var en bulgarisk flicka som var en period här i Sverige och de var ett par. Och sen mm. var det vissa praktiska saker då som gjorde att man bosatte sig i Sofia. Ja, men kommer de alltid någon sväng på sommaren hit eller? Det gör de. Nu har det ju väl varit ett lite uppehåll med det mm. men annars så firar de ju... Nu är det sina somrar här Men nu har det ju varit ett uppehåll några år Dels på att dottern har studerat Och dels bor deras dotter nu i, i London Så då är de ju där Men när man ser det ibland på taket 80 år gammal och ibland klänger längs väggarna och grejer Du verkar vara en sån här praktisk människa Lärde du dig redan som barn att är man på en bondgård då måste man kunna ta i tur med nästan vad som helst. Ja, det var väl så. Mm. Det var väl så. Och jag var ju uppväxt i skärgården och det man inte gjorde själv, det, var, det, det fanns inte. Nej. <laughs> jag visste inte så noga att du hade uppväxt upp i skärgården det gör väl också att det är trevligt för dig att bo nära havet eh, nu. Ja visst är det så. Och ja. Jag har alltid haft förmånen att få bo bredvid vatten. Ja det har jag När vi bodde i eh, eh, när vi flyttade från skärgården och eh, kom till utanför Sparholmen, då bodde vi bredvid båven. Ja. Och sen när vi flyttade till Nykvarn så bodde vi ut med en sjö som hette Yngen. Och sen när vi köpte vårt hus vid Marie Fred så var det Vänvika och Mälaren. <laughs> ja. Och sen nu bodde vi här vid. Vi har en och en halv kilometer till havet. Är du själv en badmänniska eller är det själva närheten till vatten som är det som du gillar? Ja, närheten till vattnet är väl väldigt stimulerande. Ja, du, du svarar inte på den andra frågan. Lyssnarna får dra sina egna slutsatser. Nej, men jag kan simma. Och som barn så var vi ju väldigt aktiva i, i, i badare och så här. Ja. Men... Nu har väl inte det varit sådär angeläget precis, men nu, nu tar jag mig några dop under sommaren alltid. Om vi återgår till det här du sa, om eh, några tillfällen där du känner att eh, det här med Guds har vuxit. Dopet var ett sånt tillfälle. Skulle du kunna berätta något ytterligare ett par tillfällen där du på något sätt har stärkts och utvecklats i din tro? Det är det starkaste upplevelsen jag har det är när, när vi var pojkar åkte vi till Malmköpingskonferensen vi cyklade ju dit det var ju eh, så pass så vi kunde göra det Var det inte den tältkonferens ja, i midsommartid har jag för mig? Jo, ja. Ja. ja Och där skulle alla som skulle bli, bli andedöpta gå fram <hör> och jag tyckte liksom att jag ville ju det, men jag kunde, men så tänkte jag, nej. Så jag, jag gick ju fram, men så sa jag till Gud, inte här för att jag tycker det ska vara hemma i församlingen. <laughs> Och äh, det, det vart ju så också på ett bönemöte i Nykvarns, i, Nykvarn, i Andedöp. Mm. Men det, det passerade ju då som en ganska naturlig företeelse, så att Ja, jag upplevde väl inte det som mer markerat för att vi, man levde i en sån sin miljö så att ja nu var det min tur att få uppleva detta. Ett stilla hjärta, man en hur som helst. Det går dig utan smärta att bli så frälst, att andelivet strömmar ut i mitt hjärta så att både liv och dröm Den som han ville vara att bli Abraham. Sin Isak måste vara som lidnats offer fram. Ej utan sorg förbordas en sådan offer död. Min minsken. I'm intervjun så hörde vi den andra önskesången som Lennart hade Ett stilla barnehjärta och många av lyssnarna kände säkert igen rösten också Einar Ekberg den stora sångaren under några decennier på 1900-talet Ingemar Olsson med en fyndig och härlig och tänkvärd låt till. Vem kan tro, lyssna? Säg som svar på bön Bara den som är född på nytt som känner I min andakt vill jag ha som tema våga tro på Jesus. Hela livet som kristen så behöver vi utöva tron, lita på Gud, våga tro på Jesus. Och en av de mest kända berättelserna i Nya Testamentet om det där, det är Johannes 11 där sjukdom och död kommer till en familj i Betania, en bit ifrån Jerusalem. Marta Maria misste sin bror Lazarus. Och det här var vänner till Jesus. Och Jesus kommer för sent, verkar det som. Han kommer när Lazarus redan har varit död i några dagar. Och jag läser den här odödliga texten för dig. Marta sa till Jesus. Herre om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa. Din bror ska uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre. Jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. När hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade Mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde det reste hon sig och gick ut till honom. Jesus hade inte gått in i byn än utan var kvar på platsen där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne såg att hon reste sig hastigt och gick ut. Då följde de efter henne i tron att hon skulle gå till graven för att gråta där. När Maria kom till platsen där Jesus var och fick se honom föll hon ner vid hans fötter och sa till honom Herre, om du hade varit här, skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg hur de grät och hur judan som följt med henne grät, blev han djupt rörd och skakad i sin ande och frågade, Var har ni lagt honom? De svarade, Herre kom och se. Jesus grät. Då sa judarna, Se hur han älskade honom. Men några av dem sa, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte dog? Jesus blev åter djupt rörd i sitt inre och gick fram till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sade: ta bort stenen. Den döde syster Marta sa till honom, Herre han luktar redan, det är fjärde dagen. Jesus sa det till henne, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet. Då tog de bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa, Far, jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig, men jag säger det för folket som står här för att de ska tro att du har sänt mig. När han sagt detta ropade han med hög röst, Lazarus, kom ut. Då kom den döde ut med fötterna och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem: Gör honom fri och låt honom gå. Många judar som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde, kom till tro på honom. Jag tillhör dem som tror på Bibeln. Jag tror att underen som evangelierna berättar om, som Jesus gjorde när han mötte sjuka människor, när han eh, gjorde under av olika slag, jag tror att det är sant. Han gjorde det dels i egenskap av Guds son, men han gjorde det också i egenskap av en människa som öppnar sig helt och hållet för Guds heliga ande och Guds kraft. Och som har en bergfast tro. Och våra problem kan ibland verka som att här är det helt stendött, här är det inga möjligheter, här är det hopplöst. Men för Jesus är ingenting hopplöst. Jag går ju i Pingskyrkan i Norrköping när jag är ledig. Ibland predikar jag själv i andra kyrkor som gammal pastor. Men när man träffar kristna människor när man går till en kyrka så hör man ganska ofta om konkreta svar på stora problem, konkreta bönesvar. Och man gläds, man får Starkare tro. Man tänker, ja men gjorde Gud det här, då kan han väl hjälpa mig också. Våga tro på Jesus. Han är med dig. Han lyssnar på dina böner. Han vill hjälpa dig. Han kan gripa in. Låt oss be. Tack för alla bönesvar som vi hör om när vi möter andra kristna människor, när vi är med på gudstjänster. Vi ber för olika saker och ofta, ofta kommer det svar. Tack för din makt, Herre. Lys vi ber dig, lyssna på våra böner. Rör vid var och en av oss. Välsigna mina lyssnare, var med dem alla. Amen. Här får du höra ännu en sång av mina sånger och den här sången bygger just på den här berättelsen när Jesus möter Marta och Maria och säger Om du trodde skulle du få se Guds härlighet. Och så här en enkel inspelning med min musik och min text. Varsågod och lyssna. Och stod vi graf. I do Som avslutning på programmet den här veckan så lyssnar vi på Brentwood Jazz Orchestra som spelar njutbart och härligt en gammal psalm. Abide with me på engelska. Bli kvar hos mig till natten faller på. Härlig musik som talar om att hålla fast vid Jesus och säga bli kvar hos mig. Tack för att du har lyssnat. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka.